Hej och välkommen till dagens avsnitt av G.I.P.C. Med mig Gustav Och mig Jessica Dagens avsnitt kommer att handla om den kända serien The Vampire Diaries Vampire Diaries eh, startade eller publicerades eh, i USA 2009 och i Sverige 2010 Och sänds på, den sänds fortfarande, det finns sju säsonger I Sverige så sänds då serien på TV6 och just säsong 2 och 3 har TV6 valt att ta bort ganska blodiga scener eftersom det är en väldigt blodig serie. Och har då satt en rekommenderad åldersgräns på 15 plus. För er då som jag aldrig sett scen innan, vad handlar den om? Jo, det är en väldigt udda dramaserie kan man säga. Som är lite thrilleraktig, lite actionaktig. En skön blandning faktiskt. Den handlar då om huvudkaraktären Elena Gilbert. Som då under seriens gång väldigt tidigt faller i förälskelse med Stefan Salvatore. Som då har en mörk och djup hemlighet. Han är ju han är en vampyr. Som vi hör på namnet av serien The Vampire Diaries så handlar den väldigt mycket om vampyrer. Och förutom detta även det övernaturliga. Som då till exempel varulvar, häxor och lite sånt övernaturligt. Ja i början av säsongen så framgår det ju inte att alltså det är ju bara... Stefan och hans bror Damon som vi kommer in på lite senare och några till vi kommer in på det som vet om liksom, att det finns vampyrer. Och lite senare i slutet av säsong ett och lite, alltså där, så börjar folk få reda på eller ta reda på att det finns vampyrer. Eftersom det är så mycket mord och sånt och då först tror alla att det är djurattacker och sen går det lite längre. Och sen så finns det ju ett sånt, de bor ju i en liten stad eller by eller vad det är. Mm. Mystic Falls. Och där finns ju ett sånt råd. Där borgmästaren är med, sheriffen och lite andra. viktiga Ja, De, de, de som är byggt upp staden Och det är då också Gilbertfamiljen, familjen och massa andra, Lockwood och sånt, som vi kommer in på sen. Och de, de vet då att det är vampyrer. Eftersom det funnits vampyrer sedan innan. Vi berättar lite mer om det när vi väl har kommit till de olika karaktärerna. Varför vi valde eh, typ just denna serien i detta avsnittet är för att vi börjat för tycka om den väldigt mycket och tycker att fler i Sverige borde se den. Den är väldigt händelserik, spännande, mm. intressant. Man fastnar för den då det händer grejer hela tiden. Framförallt brutal, mm. som vi nämnde innan. Ska vi kanske, vi kan ju presentera de mest, alltså huvudkaraktären liksom. Ja, de serien handlar om mest. Vi kan börja med den största huvudkaraktären som vi valt ut, det är ju Elena Gilbert spelas av Nina Dobrev. Hon är en av snälla personen i serien som eh, hon, vill, hon vill väl. Hela serien bygger egentligen på hennes det här problemet då att hon är kär i en vampyr som har ett oändligt liv och hur hon ska kunna lösa det och problemen problemet med att vara en vampyr hon liksom är fast mellan två världar och måste ljuga för sina närmaste och det, det hela börjar med henne. Alltså hela serien börjar ju med Elena. Ja. Yeah. Och med att hennes föräldrar nyss har dött i en bilolycka och hur hon mår efter det liksom och sånt. Och så bara träffar hon Stefan och så blir hennes liv lite bättre liksom. mm. Och då kan jag gå in på Stefan Salvatore som också är en av dem som det handlar mest om. Och kan utspelas av Paul Weasley. Mm. Ja, och Stefan är då vampyr vilket man får reda på i början. Han har tidigare... Eller han har ju varit en vampyr hur länge som helst, det är flera hundra år. Mm, det är runt två år. Ja, runt 200 år. Så kommer han då till Mystic Falls, som där, där han har bott innan eftersom det är Salvatore det är då en familj. Och, äh, träffar Lina, börjar på skolan där, hänger med henne lite, de får tjänster för varandra lite så. Det är väl det han gör liksom i början av säsongerna. Sen har äh, ju en bror som kommer in efter några avsnitt direkt i serien. Damon Salvatore. Som spelas av Ian sommer. Alder. Och han eh, och Stefan har aldrig riktigt var, varit bra vänner under deras vampyrliv. Stefan har haft sina up and downs. Vart en bra vampyr, varit en dålig vampyr. Damon har alltid varit en dålig. Han har alltid saknat empati för människoliv. Men dålig menar vi då att Stefan äter inte människor längre. Nej, ja, han är ju liksom vegetarian. Precis. Medan liksom dödar och dricker människoblod och så. Ja, och dör för, liksom, för att det är kul. Mm. Det är hans hobby liksom. Mm. Men demon som karaktär, han är ju väldigt. Alltså han på något sätt man kan inte undgå att gilla. Han är en favoritkaraktär. Han är, han är en skämta och han, är, han, är, han gör saker på ett väldigt komiskt sätt. Mm. Som gör att, att, att han är en av de mest avslappnade människorna i serien. och har någon form av. VR. På något sätt gillar han väl också längre Ja och varför kommer man in med det ja. behöver vi inte spoila utan Men. det får man ju säga i serien. Ja sen har vi då Caroline Forbes som är en av Elinas bästa vänner. Hon spelas av Candice King. Hon är ett control freak typ. Hon ska ha koll på allt i skolan och bestämma mycket. Och hon är väldigt avundsjuk på Elina speciellt när Stefan kom dit liksom, och hon tyckte han var skitsnygg och sånt. Hon träffade dock Damon istället Men han, det var mer att Hon blev De har ju sån eh, Man Tanke. Yeah. De kontrollerar tankar och sånt Ja yeah, de har sån att de kan kontrollera tank Människors tankar Och tvinga dem till grejer Och sånt liksom Och då gjorde han ju det på Caroline alltså, Hon hängde med i det utan att hon visste liksom Hon är typ neutral i allting Men mm, Hon blir utnyttjad av Damon För yeah. Damon vill ju bara jag är bara ihop med Caroline för att komma åt... Uh, komma närmare Elena och Stefan. Ja, för att som liksom mm. förstöra det. Ja. På sitt egna vis. Annan kompis då, Bonnie Bennett, som spelas av Cat Rehan. Hon är en häxa, det diskuteras tidigt i serien. Men bevis på det är mer att hon utvecklas. Det kommer längs seriens gång hur hon blir en stor stor större häxa. Hon gillar väl aldrig vampyr så hon har alltid känt så här obehag, äh, häxor i serien och vampyrer brukar inte gilla varandra, brukar äh, alltid ha något otart med varandra. Eller, ja. De är fiender liksom. Ja de är liksom, naturliga mm. fiender på något vis. Men hon på något sätt som Elenas äh, bästa vän vill ju ändå att någon äh, ska vara lycklig i mm. Alltså Stefan och Elina. Mm. Så hon ställs alltid i något form av dilemma, sen mm. i flera flera gånger. Och som är rätt och vad som är fel. Mm. Men... Och så får hon lite så från häxorna att de ogillar det mm. men samtidigt som vill hon vara med Elina och dem. Så det blir ganska tufft för henne men hon klarar liksom. Ja. Uh, ja, sen har vi då Matt Donovan som utspelas av Zach Rorick. Och uh, han uh, var då tillsammans med Elina innan hennes föräldrar dog. Och sen efter det så har de väl, alltså i början av säsongen så, eller just, i början av serien så har de, de är liksom inte jättenära längre och sånt, han vet inte vad han ska göra. Han är väldigt neutral, han gör inte så mycket i, alltså så, i själva säsong 1 och 2. utan han är där, han, han är liksom, han, han har en syster Vicky, han hjälper henne och sånt och hennes, hans mamma som är med i början av serien. Och är vän med Elina, Carolyn, Bonnie, alla dem. Men han blir alltid utelämnad. Han hade aldrig med i det här vampirproblemet. För att ingen vill det för det förra. Han är med en utomstående. Sen har vi då en, en, Elinas bror. Eh, Jeremy Gilbert. Eh, som spelas av Steven R. McQueen. Han är också utelämnad i början. Han får liksom... Eh, han lyskar ut det här med vampyrer på egen hand. Han är inte, en av de första som gör det. Ja, ja, man luskar ändå ut det på egen mm. hand. Elena vet inte att någon i hennes familj ska ta del av det för att de ska vara säker. Så att... Ja, han är väl lite som Matt i början. Att ja, han hålls utanför allting. Och han bara finns och är liksom en del av Nej, jag det, här, ja, det här kompisinget. Men sen så är han ju ganska mycket problem i början också. Ja, just, han tar ja. ju inte, det är sina föräldrars död ganska bra och pundar och sånt med Mats syster. Och... Ja, det är många saker. och är inte mm. helt aggressiv människor. Men sen blir han också tillsammans, som man får se, vi kommer inte nämna henne, men en tjej som heter Anna. Som också är vampyr. Mm. Så blir han ju tillsammans med henne och det är så han märker att... Alltså det är så han kommer in lite mer på vampyrspåret och misstänker grejer och sånt. Som jag nämnde innan med Lockwood, en grundarfamilj, så har vi då Taylor Lockwood. Som spelas av Michael Trevino. Han är en, som man får se lite senare, så är han en varul. Och han är vän med Matt. Ganska bra vän med honom. Och han har ett ganska aggressivt temperament hans pappa är borgmästare ja det var väl det, ja. Ja. det var så mer. Ja, hans aggressionsproblem byggs upp att han är en varulv mm. det är en hormongred de har så blir han arg och blir skitförbannad och för att bli varulv så måste man ha dödat någon ja, det är ju lätt hänt om hans och har man då aggressionsproblem och hamnar i slagsmål så kan det ju hända att han dödar någon eh, sen har vi ju läraren eh, Saltzman så spelas som Matthew David. Han kommer lite senare in i serien Till uh, Mr Kvars som lärare då och Han är någon form av vampire hunter En sån här jägare som uh, Ja, hans stora sak är att han vill veta vad som händer med sin fru som försvann Så man då kan spoila kanske att det var demon som förvandlade henne Och sen är det en del av tror andra säsongen Och de går tillväga med det han, han får en väldigt stor roll som en får av pappas fadersfigur i det här ungdomsgänget då, Och är liksom den här moralkompassen och försöker stötta dem och hjälpa dem med deras övernaturliga problem. Men han har sina problem också, han är ju en liten hal halvt alkoholist och kan på barn och sånt där. Mm. Så han, han, han är ja, ganska liksom i sig själv liksom. ja. ja, sen har vi Jenna Gilbert som utspelas av Sarah Canning. Och eh, Jenna är då eh, muster till eh, Jeremy och Elena och ta hand om dem nu efter att föräldrarna dog. Hon är väldigt oerfaren med det. Hon vet inte riktigt hur hon ska göra och hur det är att ha liksom mammarollen. Men hon gör det så gott hon kan. Får lite komplikationer och så, men hon hanterar det bra. Det, hon är ganska neutral också. Liksom. Ja. Ja. Det var väl de allra viktigaste liksom, som, som hela serien utspelar sig om. Liksom. Ja. Serien skifta oftast. Alltså... Huvudkaraktärerna i serien Det är lite olika så är säsongerna, att i säsongerna. Ja. I ena säsongen är det dem, i andra är det alltså så. För att hålla den här serien då, levande så måste det komma in nya karaktärer. För det kommer in nya människor i folks liv hela tiden. Så att just i de här två början av säsongerna så är det de här. Sen kommer det in väldigt många andra eh, vidare som vi inte tänker spoila och berätta om. Men den här serien då, känner jag, jag gillar den så mycket för att de är så levande och den är händelserik och den, den på något sätt inte symboliserar men den, den speglar livet så mycket på något vis mm. för att livet förändras och då, det är samt denna den här serien också, att de inte är kvar på samma spår hela tiden utan precis. nya saker händer och allting och förändras liksom. Alltså. Ja. Ja. Vi kan, kan ju ta upp lite med mer ja lite så med färger, och musik och ljudeffekter, anamogi och sånt. och vi kom då alltså när vi har kollat på denna så har vi liksom märkt att det är en relativt mörk serie. Liksom alltså med kontraster och sånt i alltså när de har filmat med ljus och allting sånt, det är liksom ganska mörkt och så eftersom de har så daylight rings. Alltså att vampyrerna kan ju inte vara ute i solsken utan sina ringar. Och alla har inte dem, så att det är ganska mycket mörkt inomhus och dystert och så. Men vi kommer ju även fram till att det är ingen skräckfilm, så det, och det är samma med musik och ljudeffekter och sånt, att det är inte skräckfilmsmusik, utan det är mer spännande och djup, alltså så, med bara färg och musik och ljudeffekter. Ganska vanliga ljudeffekter också, så det är inte några, alltså så det kan vara typ om de slåss eller biter, alltså såna små. Som jag, alltså, som vi har märkt ja. när vi har kollat på dem. Ja har ja. vi. Eh, ja, det är väl ja, dramatogin eh, som vi nämnde innan att killen och tjej de blir förälskade och i varje förhållande så är det ju uppstår det olika problem. Och i den här serien har de gjort extremt i och med att de har fått in det här med de övernaturliga. Så är då de eh, övervinner problemen och alla för- och nackdelar och allt det här. Så... Och det är, hela serien ut, alltså, går ju också utifrån just mm. detta. Det handlar om kärlek, det är, det är liksom förstöra och sånt inom just det. Mm. Så det är väl det. det är... Och, eh... Målgrupp. Ja, målgruppen är väl främst 15-25, då. I och med att de fick sätta en 15-årsskänsla, men jag skulle säga lite yngre. Menar... Det går för yngre att ja, se den. Absolut. absolut. För att så grovt är det inte. Nej, men jag förstår ändå från de har satt den skänsla som de har gjort. För att alla morden och allt som hände, är väldigt mycket morden med ett blodiserie. Mm. Och när man kollar på detta så blir man rätt avtru avtrubbad. Det blir liksom, jag har ett mord till. för att de visar ingen, de visar ingen form av så här att Ja, oj nog dog någon för en syn det är mer Alltså ju längre in du kommer i serien desto mer avtrubbat blir en död person mm. så, så, Det är ingen byggdel deal liksom uh, Men ja, varför just alltså, typ till 25, det är ju en ganska vuxen serie men Alla åldrar, alltså det Det är ingen speciell så just 25 år, så alltså, utan det är liksom upp till, alltså, gillar man vampyrer, gillar man sådana här dramaserier, vill ha det spännande och sånt, så är det en skitbra serie att kolla på. Då det inte är barnsliga vampyrer liksom, utan det är på ett mer en vuxen ja, modernt och vuxet sätt liksom. Ja, äh, favoritkaraktärer. Mm. Äh, du nämnde innan äh, att Damon var en... Ja, jag älskar Damon. Mm. Jag håller med där faktiskt. Att Damon är en av. Ja, Damon är bådas favoritkaraktär. Mm. Och det är som du sa innan att han är väldigt komisk med det han gör. Han är, han är liksom. Han gör ganska mycket i serien. Utan honom så hade det ju inte varit lika ball. Dämen och så Stefan för Stefan mm. är en sån good guy. Man kan, man kan inte annat att älska Stefan för Nej. han försöker och allt han gör är med god avsikt men sen avsikten går, går inte bra överens. De är lite plus och minus. Ja. Alltså att Stefan är liksom the good guy och dämen är the bad guy men ändå så har de någonting som beror, alltså som ja. man de, fastnar för liksom. De tror De samma Sandersons speciellt båda mm. gör att man man kan inte annat att älska dem liksom. Ja, det var väl det vi hade nu och som vi sa innan så rekommenderar vi denna serien ganska starkt till alla. det får 9 av 10 av mig. Ja, och den får... det får nog också 9 av 10 av mig. Ja, det var väl det vi hade nu. så ses vi nästa avsnitt. yes